Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam. Hadisa Babu o vitru namazu. Al-hadithu hadiju al-iširun عدیس 12 في قورة عمر رضي الله عنه قال سأل رجل نبيه صلى الله عليه وسلم و على المنبر قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنه ذا پیتاو نكي چوبک رویسنی کا صلى الله عليه وسلم و اون يبیو نمبر ما ترى في صلاة لئي اللي قال اشتا تي مسلش او نوشنو نمازو Uh, iz odgovora se razumije da ga pitao o, znači, kako se klanja, koliko rekata. Pa mu kaže, posanjih sala sve nekale, metna, metna, ba po dva, fejda hašije ehadukum es subhe, salla wahideten, feavtaret lehu ma salla. Znači, dva po dva, metna, metna, a kada se neko od, neko od vas oboji da je nastupilo sabah namaz, klanja jedan rekat, i time, kaže, autar time učinio neparnim ono što je klanjao, sa jednim tim rekatom. Ili došlo u livajetu, u anahu kane jakulu, iđalu ahire salatikom bilejli vitra. Učinite da zadnji vaš namaz noću bude vitr namaz to je tekst hadisa koji je navio ovdje u Makdisi u vanom ovdje što došlo u hadisu metna, metna, dva po dva ne misli se 2 pa 2 to četiri nego dva po dva misli se da je drugo od dva metna kit potvrda prvog a ne da 2, dva, dva da četiri da se misli na četiri kata Značenje hadisa, odnosno opće značenje hadisa da, se, da je došao neki čovjek poslanik s.a.m. dok je dršao hudbu i pitao ga o broju rekata kako se klanja noćni namaz znači kako je najbolji da se klanja pa mu je poslanik s.a.m. pa mu je odma s.a.m. odgovorio na hudbi, dok je bio na hudbi to se za nju otvorena nova pouhladja sam se da neko sa kod nas na džume da pita Efendija, da upog udbe ka Efendija, halal ovo il haram ono? jesu halal, jesu halal čevapima djevi. <laughs> Na hudbi da ga pita. Ostanik sallallahu alaihi wa sallam mu je odgovorio, odgovorom koji je spomenuto u hadisu, da je nošni namaz, da se klanja dva podva, odnosno da idu dva podva rekata, znači klanjaš se dva prije da se klanjaš se dva klanjaš koliko hoćeš po dva rekata se klanjao a kada se znači dva po dva zavisi znači koliko sad koliko ćeš klanjati a kada znači ovo apse klanja hadis govori u kontekstu da se ako se klanjao za noć trećinu noći pred sabah namaz osoba se ranije probudi pa kaže ako se bojiš da je nasupla zora da je nasuplio sabah sklanjaš jedan rekat, sa tim jednim rekatem kaže, uh, učinio si neparnim klanjanje svoje, učinio si neparnim ono prijetljeno što sklanja, odnosno klanjaš vitre vitr namaz. Znači, lanaš vitre malan sa tim jednim rekatom. A onda mi znamo da imamo s druge strane, došlo u drugim hadisma, da se vitre namaz može klanjati tri rekata, 5 rekata, sedam i najviše 9. Tako pa što došlo u rivajetima kod muslima u njegovom sahih. Ovaj hadis znači govori jednoj značajnom veseli i toga ima razilaženje a to je da vanjsko značenje hadisa ukazuje da na filu ne treba klanjati više od dva rekata ni ti manje od dva rekata E, zašto? Zato što je to tek sad isao upitanje o tome. Znači namaz, imamo druge namazi sve su na file, sve na file, svi na file znači treba biti upiliki istog oblika. Dva, po dva rekata da se klanja. A namaz jer mi znamo i badet, emrva, telkifi, znači Klanja se onako kako je došlo da se klanjaju. Ne može se klanjati na ono, men se čini da je bolje, da je ljepše ovako, da je ljepše ovo, da više odgovara. Nego onako, kako je prenašteno, tako se klanjati, tako se i badete bolje. Ne prelazi se tu granica, šarijata. Osnova je ibadetima, men, zabrana, ne radi se osim ono što je došlo u šerijskim tekstovima. Tu je jako malo izuzetaka. Znači, nema, nema kijasa u ibadetima. Osnova je da nema kijasa u ibadetima. Izuzetci postoji mali izuzetci. Poput kojeg izuzetka? Imamo izuzetak koji baditeljno može biti hijas, a to je da se kolje propisano je da kobolja kobalja hađ temetu da kolje je kurban. A onda imamo druge dvije vrste hađa. Imamo ifrad i karin e, kiran. Znači imamo temetiju, došlo se kolik kurban. Za Ifrad je došlo se nekolik kurban jer se ne spaja, umra. Što se kolik kurban za temetiju, što se spaja, umra se spaja sa hađom. Ifrad ne, ne, ne obolja se umra uopšte, nego samo hađ se obavlja, pa se kurban. A onda nam došlo ovaj, Iran Arin, on obavlja hađ, a nije došlo da li kurban, nekolik kurban. Imam, ima, šest, dok, pa kaže imam šafija analogno, analogno temetu analogno kaže propisano je zaklad Kurban i Kobalja Kiran Kiran je spoji opet umru sa hađam s tim da ko temetu obavi umru pa skine ih rame, završi umru pa onda ponovo oblači ih rame, ulazi u nit, a hađa kad obaja ponova hađa dok, dok, dok, je, dok je Kiran znači spoji, spoji i hađ i umru zajedno od jedan puta I to je jedan klasičan primjer kako se analogijom došlo do tog propsa klanja korban. Korban je kurban je badet, hađe i ibadet, To je jedan jedan od rijetkih izuzeataka gdje se može reći evo imamo i analogiju. S tim da ova analogija više a, nije to čista analogija, to znači nema znači, zato što su ova dva dva bata slična. Oba ibadeta, u jednom je došlo se kolje kurban udra, drugi ibadet isto sličan njemu, oboljaš, adži umru zajedno malo, malo raz. I e, logično je da isti propis spada na. Nju. Znači što je kıjas, jak onaj kıjas, znači sličnosti onaj očiti jasni, djelī kıjas. Uglavnom danas krenemo s temi, Ovaj kada spominjemo odi ibadete, znači e, znači ima odi razvijeno oko toga, oko toga dali je fanjanje e, dva rekata, e, dali je ono propisano svim na filama, na osnovu ovog hadisa i drugih, naravno, ovaj, ili može se drugačije i klanjati. Znači, došlo nam je u širidskim tekstom da se vitre klanja jedan rekat. Da se može klanjati jedan rekat, a da prije toga nismo ništa klanjali. To bilježi Budavod Daud, i Ibn Mađe u hadisku također hakim i bihibban. Kaže, poslanicama, mena habe njutire bihamsin bi feljefal. Mena habe njutire bihamsin feljefal. Kaže, ona ko hoće da klanja vitre sa pit namaza, neka klanja. Ko hoće da klanja vitre sa tri rekata, neka klanja. Omena habe bi bihamsin feljefal. Ko hoće da, da klanja sa jednim rekatom vitre, kaže neka, neka klanja s tim da odana saje kaže da je, da je hadis muquf odnosno od Ejoba od Abu Ejoba od ashaba da nisu riješ poslanika sallallahu alaihi wasalam sa s njima dokazaju uh, zašto ovo govorim zato što obično svi hadis koji su doš kako se klanja vitr namaz došao da prihodi vitre da se prije vitr klanjaju klanja dva rekata znači imamo pa ono, klanja se dva rekata pa se predah selam pa se klanja još jedan rekata. Jedan dobi klanjali vitreta od tri rekata. Imamo onda jedan put da se klanja vitreta, jedno je drugo došlo. A onda imamo od pet rekata, od sedam i od devet. A da se klanja jedan rekat vitreta, imamo samo ovaj hadis. S tim da je preneseno od skupine Ashaba a, da su oni klanjali vitreta jedan rekat. A da prije tog jednog rekata nisu klanjali ništa u parnom obliku neki, neku na filu. Uh -huh. uh, hoće da uh, ovim noćima ne kažemo da to ovdje što došlo u hadisu da ona ko, ona, da ne mora nije obaveza da mora spojiti kijamu led sa vitretom da klanja kijamu led pa ona spoji sa vitretom da mora vitret namaz jednom rekatu prijethodi nešto da je klanjao o je riječ znači da se osoba skrati na jedan rekat da klanja samo jedan rekar vitret namaza Uh, to se prenosi od skupine rekata, znači na to samo da, da, da to nima na da je to propisano da dozvolja. To, uh, to je jedan od dva rivatađi mama Ahmeda. I uh, na to je jedan jedan stavovo ondan mezeba od ima mama Ahmeda. A drugo je da zabrana da se klanja na fila sa jednim rekatom. Kad kažem na fila znači i keam, uh, i vitrek na fila. I da ne može se na fila klanja s jednim rekatom. U uh, Ovaj, uh, mi imamo, uh, vjerojatno ste čuli za onaj hadis, ima hadis salatu lejli, one nehari mesna, mesna, mesna, da je došlo uh, u hadisu, to imamo glulu, meramo ga zabilježi Ibn Hađer, došlo je mimo, mimo Buhari i muslima, kaže, uh, noćni, uh, noćni namaz i dnevni namaz su dva podvarikata, s tim da je ta dodatak nehari, da, da je on šad, da je daif, znači ono što je preštenovljeno dostojno, to je bez riječ dana, dnevni namaz. Ispravno, došlo samo na nas. Ispravno došao samo noćni na nas dva po To dnevni je došlo u hadisima, znači kod koji je prenosi, koji koji prenosi znači Raavi koji nije, koji nije na stepenu, oni drugi Raavi koji su prenijeli bez tog, bez te riječi, bez tog dodatka. A ga, su vas ga učenjaci ocjenili da je da je šaf ima slabosti. Dobro. Uh, kaže Sanani nani exrul aim alu ziyadatan znači, učenjaka smatra da ovo dodatak ovo nehar, u neharu hadisu što došlo da će da se obožda što bude došlo, došlo da noćni namaz ali malpreso menu za za dnevni namaz to što je došlo reći nehar dan da se klanja i, no, i dan i dva rekata da je većina imam hadisa smatrao da, ima da ima da ima da ima mahanodostatak slabost u tom dodatku Jer, kaže, uh, ravije koji prenosi od Abdullahi minomera, nisu, znači oni koji prenosi direktno od Abdullahi minomera, nisu spomenuli taj dodatak dan. I zato imam mesaj i smatra da je, taj, da, je, da je taj dodatak što je došao do da je to greška. Da je to greška od nekog ravije koji to dodao i spomenuo se taš koji je to ravija. Došao taj hadis, pa ću ga spomenuti, da budem raditi u gulom Znači, ovo što je došlo u redosnovu, to je došlo za noćni namaz. A onda mi imamo praksi. Imamo praksi klanjanje četiri rekata. Ko klanja četiri rekata? Imamo Hanefije. Kod Hanefija se klanja prije podli namaza kada klanja četiri kata ili prije Jacije što ima na četiri kata. On klanja je odidam put. Čak ima i teraviju klanja četiri kata, tako spojete. Ne predaj se sela na drugu rekatu. S tim da je po Hanefijskom da se predaje na svaka, na svaka dva rekata. Ono talmeza ima razlaganje. Euh, klanjanje 4 kat. Bilježi Firmizi u u Sun džamil da je nabio, da nabija sa 7 kanu salli 'inda zavali šemsi arba'an, thumma arba'an. Kaže vjeriesik sallallahu alejhi ve bi klanjao kada sunce pređe zenit polovinu neba. Znači nastupi povodne namaz, nam, namaz, kaže, klanjao bi Erban abra klanjao bi četiri kata, a zatim četiri kata. Znači da bi klanjao sunete četiri kata, prije farza četiri kata. S tim da ovom, u ovom hadisu ima slabosti, da je on vjero dostojan, znači taj hadis bio prisutnik o tom pitanju, da je, da je propisano da se suneti, koji klanjao se četiri kata ovaj prije, prije farza, ili neke u drugej situaciji, da, da nema smjetnije, da je propisa se klanjaju četre kata od jedan put, znači, bez, bez predavanja na drugom rekatu. A, s njim da, u, a, po pitanju stavova učenjaka, u ovo ima širinje. U ovo, znači, ima širinje, čak ima, Ahmet smatruo da nema smjetnije da se klanja na fila četre kata od jedan put. A, imam Šafija, čak dozvodio, kaže, nema smjet se klanja na fila ne samo četre kata, možda ja šest rekata, osam, deset, Deset kata bez predavanja se lama. Mi smo imali jednu anegdotu kod nas, Zeslao Zavdeša, pošto braća izlaze na osmom rekaatu na Taraviju, pa je došao jedan sida do Haafi naši i klanjao je nama dvadeset rekata bez predavanja se lama. Pa nisu oni na osmom mogli izaći. Tako što oni predobili. Da, bi da bi spriječio u, to, u tom djelu. Sad, po zapitanju njemu to je ispravštavno planjeno. što smo pomnili, imam šafija što kaže, znači što kaže, imam to širini. Uh, jer planjanje udešli došlo mesna, mesna, kad se planja dva, po dva rekata a fila, to je mu stehat. Ako bi planjao 4, 6, 8 osam, deset, dvanest, dozvoljeno, to je na fila. Na fili ima širini. S tim da ima malik, smatra da nije dozvoljeno više od dva rekata. Nije znači haram i ima malo kodokazi s ovim hadisom salatu, lini, metan, kalim, noćni namazi, dva poda, nema više za dva poda pa, klanjaš na filu, klanjaš dva pa predaš jedan, dva i tako dalje a onda ovaj uh, neki učenjac pokušava naprijed spo između toga ovaj, između ovog hadisa avdula ovaj, i nomera ovaj koji smo ovdje spomenuli i između hadisa od Aiši, radije Allaho Anha. A to je, kaže, da se napravi fasl, prekid između dva rekata sa tešehudom i selamom, znači da se klanja na način kako, kaže da se klanja, onaj, klanja se dva rekata, i znači uči se te šehud i, i uh, uči se selam kaže da je džuzu ziyadatu ila qadr al-varit fakat znači tako dozvoljeno pa takoče da fanja osoba 4 kata. na koji ode hadis mislim da je Isira ga u dva sa niya udaljena od teksa disa tako lek učenići pravi spoj hadisa i Ishe koi hadisa Ishe Hadadiisa više koji govori o, o, o, o namazu koji klanja o posnim salonom se nam nošnou namazu a ka ona kaže Allah poslannih sam nije ni u Ramazanu, ni van Ramazana klanja o više odjedaa skata To ona hadi sa koji naši izlazi na os ka. Lanja ovi kaže četri la teSL anhusni hinna o tuli hinda Ne pitaju njihoje poti To uspomeni kada je klanjao četiri. Ne pita, njihovoj doživljeni ljepoti. Pa bi klanjao opet četiri, pa bi kaže klanjao tri rekata, klanjao vit tri rekata. Iz toga Hadisa se razumije da je klanjao četiri, može se razumije da je četiri od put, a može se razumije da je klanjao dva, predu se lampa dva, pa četiri. Da je dva po dva, ona bi trebala reći klanjao je dva, Dva po 2 dva, dva po dva, pa nakon ovo smo planjali tri rekata. Pa znači skupina čenjaka kaže, znači kad napravim spojen međut toga da sam ne razumio da iš, Hadisa da iši Radanao, da je mislio da se klanio četvrt jedan put. Nego da je klanjao, znači da preda se na dva rekata, uči se Tešehud i preda se Selam. I da se, znači da to, da to stvari, to je spoj između tih Hadisao a ne drugačiji da se pretumači. Uglavnom, ja drugim, da ne otvaramo sve ovaj, ovaj hadis, znači ukazuje na to da se noćni namaz klanja po dva rekata, bez dodavanja, bez oduzimanja, ponovno stavu čenjaka koji, koji tako smatraju. Uh, također, vitr namaz, vitr namaz uh, se klanja na kraju, na kraju, način, na, na, na, na, na povom tekstu hadisa, klanja se na nečem što je prije njega klanjano, sa jednim rekatom, Vitre namaz se gođe razumiti Hadisa da se može klanjati do, do, do sabaha, do nastu, do, pardon, nastupanja do, do zori, koja je zori. E, o tom smo govorili, znači da je spominjala se vitre namaz iz Fika, da se klanja, znači od Jacije, da se klanja do, do zori, do sabah namaza. A onda se naravno se otvora tu pitak, osoba spoji oša aša svovremeno ašan Jaciju, da li može odmah klanjati vitre ili ne može, da mora nastupiti namaz koje ime Jacije namaza. Hvala. A onda spomenutno također da imamo uh, nekoliko shaba, skupina shaba koji su klanjali vitr namaz nakon što izađi, nastupi zora. Nastupila bi zora, nisu uspjeli prije toga klanjati vitr namaz, pa bi uh, znači, ustali oko ovaj, abdestili i klanjali bi vitr, onako kako se klanja sve jedno, tri ili pet tri kate, sve jedno, kako klanjali bi jedan pa vjerovatno klanja dva rekata sabah namaza sunnete pa onda fard. Postoje skupina sahaba sin da mnogo većina učinaka na tome da da je, da zadnje vrijeme klanjanje vitra namaza do do zore. A da onako toga već dolazi znači do, dolazimo u u vrijeme kada je klanjanje vitra ta u stvari predstavlja naklanjavanje vitra. U stvari смо то je kasno kasno vrijeme vitra namaza. Dobro Nači od hadisa ukazuje na to da je najbolje falan vitre namaz naakon nakon što prije, prije toga se klanjalo nešto u parnom u, u, u parnom broju neki neki namaz, on ne mislim se noćni namaz. E, da se klanja samo jedan reka vitre namaza, spomenili smo da je, da ispravno da je to dozvoljeno i da se prenosi od ono hadisa da ova juba i ahunjem ima odriđeni sto. se ocinjeni, znači oni ocinjeni od usva od Ibnih Hibana i Hakima e uh, si da ima slavuskog šta je ima ne sajd da stvorić, stvari stvari e, Abu Ajuba prednosi su so skupina ashaba da su oni klanjali da su vitr namaz jedan rekat da prije, to, prije toga nije prijetod da su klanjali uh, da su klanjali više da su dva rekata posebno e <hle> uh, takođe uh, Ode u pitanju poslanik salalahu alayhi wa sallam kak se klanja noćni namaz, a njemu poslanik salalahu alayhi wa sallam odgovorio sa više stvari nego što on pita. pitao. E, ispravno za vitri namaz da je on, on mustehab, da nije vađi, a nefis je natreba da je namaz vađi, za džoguru čenjaka da je mustehab, da je, s tim da je vitre znači, jedan od najboljih dobrovnih namaza. Vitre i naš namaz je jedan od najboljih dobrovnih namaza. Dovoljno to, da poslanih stana nije ostavljao vitre, kaže, ni na putovanju, ni kada e, pa je borag u svome mjestu. Čak na putovanju nije ostavljao. To je od klidke za ovaj hadis. Gledan s ovim hadisom se dokazuje, se ovim hadisom se dokazuje da je da je, da je, da da ravih namaz se može klanjati da je da je propisano da ne smije da se klanja više od osam rekata odnosno što je tradicionalno što je prenila Ajša sino je onaj taj hadis da, da, da je da prednese da je klanjao postani se na noćni namaz 11 rekata u drugim varijama Buhari muслиmo da je klanjao 13 rekata pa je da to znači da potoga što je to bilo dviška ta dva rekata koja se klanjao Uh, a onda imamo vjelikosti o pitanju uh, teravih namaza, uh, kada je Omero Dela uspostavio uh, uh, na redu u Begu, kako je da klanja teravih namaz, da mu je uh, predaj u kojem je da na redu doklanja 20 rekata sa 3 vitreta, da, u tim predaj ima slabosti, a predaj u je došlo da je klanjao 8 rekata sa 3 vitreta, one su vjerodostojne, ispravnije i odostojnije od drugih. Uh, s tim, znači, većina učenjaka je na stavu i plus su jasno naglasili i je i drugi učenjaci ima Šafea ima Muhammed da pravi namaz nije ograničen određenim brojem i dokazu se ovim hadisom zašto je bitno da znači, ćemo spomeniti ovaj namaz zato što dokazuju se ovim hadisom onima jači ovaj hadis u dokazivanju koliko je broj travi namaza nego hadis od Ajše radijalaha što je radiša radijalana opisala je došao namaz namaza sa niksan sa nem Kad e, mimo teravije, on napisuje njega koji je klanio nošni namaz kod kuće, on to je planjav. On to nije bio njegov namaz koji klanio teraviji. Njegov kod kuće je bio klanio 11 ili 13 rekata i ne bi dodalo na to kako je došlo u hadisu. A ovo ovde pita, u pita poslanik, uopćeno kako se klanio nošni namaz. A teravija je nošni namaz. Teravija je nošni namaz. I ovaj hadis direktno govori o tome, znači o teraviji, broju rekata teraviji dva, po dva se klanja, i završiti se sa vitretom. I tako je u spostavi, Omerad Jelahanu, ono, u spostavi, znači, kako se prenosi, jedno da je 23 rekata u jednom 11 rekata, sve jedno, bliže ovo da je bilo 11, ispravni, jednostavni rivajet. A, ovo, a onda imamo kod mezeba, mezebi rade, tri mezeba rade, ponovno da se klanja teravija, 23 rekata, tri su mezeba na tome, a jedan mezeb da se klanja, 39 rekata, malikije su da se klanja teravij, 39 rekata, 36 teravih, a 3 vitreta, a ostala 3 meseva 20 kada zate i 3 vitreta. A onda od Selefa se prenosi 15 smišljenja kako se klanja teravih na masu. 15 smišljenja različno od Selefa da, je, da ima širine u tome da se klanja. Otko njima 15 smišljenja, baš na osnovu toga daći što vraće s Novaj Adis. Nisu smatrali da ono što prenosi Isara djelovana, da to ujedno važi za teravih na masu. S tim da je imao odnaš, imao stav učenjaka koji kažu da je bolje i najispranije, ako se klanja travina, da bude osam rekata, osao sa tri vitreta. Praće se na hadisa više A onda imao jedin odlaze u krajnuc, kažu da se klo klanja, kaže, više od 11 rekata, da je čini novotariju. A to je izrako imam saneani u svom komentaru na subulusevam, se bulumaran, u si s time. I zbojio si s thought Here's ovaj, a thinking process to arrive at I will listen to jako slabo. tim znači da imamo ova savremenu učenjake pa kod ibn baza i Ibn al-Faymi i nasi i, i, i Albanija, da smatra da je, da je odsuneta klanja znači ovaj 11 rekata a da nema smeta zganje više od toga. Ovaj a opet odlaže većina učenjaka u stavu da da teravinama nije došlo šerijski tekstovima odričan koliko se klanja." Nego kako što kaže imam Šafija, ako ako kraće se učin na rekatima, onda klanja više rekata. Kao što ima mali 36, zima mali zatek Medine spanja al 36 rekata sa 3 litre. Ja se to baš njao historijski kako to nastao, ima jedan da je kako historijski došao do tog spanja 39 rekata. I kako historijski nastao se klanja ova ova druga ova ova druga taravija kiamo lil onaj u zadnju trećinu noći klanja se teravija nakon jaci i klanja se onda ponovo tamo pred sehurno. I to se desilo, to je da ono desilo uglavljava. Ima zabilježenje toj istoriji i kako se to pojavlja. Uglavnom se vraća pozad na povećanje rekata, se vraća na klanjenu haremu, meke i medine. Došle tu da su povećali se ti rekata. Zato što su pravili pauze nakon svaka četiri rekata. Pa se desilo da ovdje kad su pravili pauze ovaj, u meki, kad su pravili pauze, do pravi pauze izme četiri kato, skupina ode tawafio po kame po ispila travi. Onda ovi Medin došli na oni znači imaju kaže više od nas, al pa. mi do pauzirao, mi čekalo. A oni tawaf, odnosno tawaf imaju kod da spaljali još dva rekata. Ajmo mi dodati još dva rekata na ovo. Pa su tako dodali, ovaj dodali dva rekata na ono što su planjali. Pa se tako povećo broj rekata koji su planjali. U odnosu na u Medin, Medini u odnosu na na na Meku Tako da se to povećavalo, da su, došli, da su došli da su planjali 36 kata. Ja se može tako da odreći, zračunajte matematički. Ako su planjali 20, da su s tim povećanjima izmej 4 kata, odvijel sam do 36. Tako, tako je došlo do 36, da je tako da ima ali kada je došao, zateko je doklanje 36 kata. Andalu sam,